Випадку, коли її розбудили якісь бізнесові справи Але не так Голосом дикторки телебачення Ліфт, на щастя, працював У напівтемряві сходового майданчика Анета наступила на щось м'яке І аж здригнулася від несподіванки Нахилилася, глянула пильніше Чоловіча шкарпетка Цікаво, що за побоїще відбувалося під цими дверима. Валентина чомусь довго не відчиняла. Антуанета для надійності погрюкала у двері. Заснула вона там чи що, аж похолола, уявивши це, чи що. Тонкий, надчутливий прилад у грудях дзвенів на високій ноті, часто й голосно, немов лічильник Гейгера у зоні опромінення. «Ти що, Валюхо, собі думаєш?» Поки відчинила, я вже такого не уявляла, налетіла просто з порога Антуанетта. «Ти чого б прийшла?» – остудила її тоном морозильної камери Валентина. «Я тебе не запрошувала, у мене все гаразд. Друзі іноді повинні мати почуття такту і не лізти зі співчуттям, коли їх не просять». Голос дикторки телебачення цілком відповідав виглядові. Зачіска, макіяж немов готувалася до фотопроб Чи на вечірку Із самого ранечку Якби не шкарпетка під дверима Антуанетій нагадку б не спало Що ця зодягнута Мовна дипломатичний прийом Жінка Пережила цієї ночі Щось більше, ніж солодкий сон Та лічильник Гейгера Клацав, аж зашкалював Послухай ти Моя найтактовніша із тактовних. Перебережи цей тон для більш вишуканого випадку. Зі мною можна і простіше, я своя, і так легко ти мене не позбудешся. Я теж полюбляю вранці поспати, і не для того перлась на таксі на край міста, щоб слухати твої дурні таревині. Що сталося? Не стовбич посеред дороги, дай зайти. Я тебе не запрошувала. От саме тому я й хочу зайти. Антуанетта набрала, як кажуть, маху, і панські вибади у вигляді доброго тону, належної поведінки, запрошувала, не запрошувала, її не турбували. Щось занадто вже захищає грудьми валька двері своєї кухні. Мабуть, там є щось цікаве і не для чужого ока. У тебе совість є? Антуанета розглядала етикетку флакона зі снодійними таблетками, гидливо узявши двома пальцями, наче то була жаба. «Оближ, Анету, оближ. Я тільки хотіла заснути». «Ага. Задля того й костюмчик найновіший убрала. І зачіску перед сном зробила. Нафарбувалась. «Та я тебе, малу, заразу побити готова». Анета кричала, не рахуючи зі звукопроникністю стін панельного будинку і тими ж таки забутими тимчасово правилами доброго тону. «Заснути? А про дитину ти не подумала? З нею разом заснути хотіла!» Антуанетта сховала флакон до кишені пальта. Хотіла викинути у вікно та передумала. «Ще підбере якийсь хлопчисько?» Вирішить спробувати на смак ці гарненькі кольорові капсулки. Чому ці фармацевтичні фірми так роблять? Чим гіркіша і небезпечніша пілюля, тим барвистіша упаковка. Краще забрати з собою. Красива баночка зі снодійними капсулами м'яко лягла до кишені. Вона не зійшлася з львівським суспільством. Тамошні люди поставились до неї непривітно. Вона для них була москалькою, отже в гості їх не кликали і до них не ходили. Франкові нараз закидали. Ось, узяв росіянку, панянку, та ще й бідну. Взяв би галичанку, міг би вибрати й багато. Ольга знала про це, і ще тоскніше було у неї на душі серед неприязних до неї людей. Втім, багата-небагата – але гроші, які вона привезла з собою, витратила на чоловікові видання. Згодом оплачувала його навчання в аспірантурі у Відні. Ці гроші виселала родина її сестри. Родичі знали, що франки часто голодували. Залишившись удома з дітьми. Робила все можливе і не мабуть. В Лондоні. В ресторані «Лондон». Вони були у двох. Ні, з ними був іще якийсь мужик. Я його мало знаю. Заправку тримає чи щось таке. От бачиш, у трьох. Значить...